«Це наш хизар! Ми зліпили його ось цими руками!» Він затряс перед носом у одобренні чорними кулаками. «А ви хочете наготове? Не буде цього! Нам самим тут тісно, ідіть собі геть!» Кияни мовчки топталися біля дверей. Їх виганяють з цього темного, тісного, але все ж теплого приміщення. Монгав, що їх сюди, вже зник. Куди ж їм? На мороз? На сні? Ночувати ще одну ніч на дворі? Терпцю вже немає. Закипаючи гнівом, Добриня підвищив голос. Чоловіче, та чи ти сповна розуму? Ми ж не самі зайшли сюди, нас привели. Та й ніч уже, мороз лютий, сніг. Добрий господар і собаку не вижене з хати, а ти людей виганяєш. Ми сьогодніч переночуємо тута, а завтра побачимо, де опинимося. Буде так, як господарі скажуть татарове. Не пощо? вереснув половець і пішов на Добриню з кулаками. Але тут з дальнього кутка підвелася ще одна постать, пролунав ще один голос. Замовкни, ільяси Я хочу слово мовити. І запитав миролюбно. Хто ви, люди, звідки? Ми з Києва, відповів Добриня. А ти хто? З темряви до жаровні виступив високий чоловік років сорока. Червонясте світло упало на його по-східному жовтаве різко окреслене обличчя, на якому чорним вогнем горіли розкосі очі. Одяг його, як і на його товаришах, давно зносився, але ці лахи своєю потворністю не принижували чоловіка, а, здавалося, відтіняли його вогненно-горду красу. Він чомусь скидався на степового беркута. «Я половецький хан Бачман із племені Ольбрулик». Відповів Половець і після недовгої мовчанки додав. Звичайно, колишній хан. А тепер невільний раб, як і всі інші, що потрапили у монгальське ярмо. Колись ми нерозумні ворогували за вами, а ви з нами. От і доворогувалися, стали і ви, і ми рабами мерзенного батухана. Отже, Київ упав, очі його палали, а кулаки стискувалися. І Добринні, мимоволі, він уявився на коні з кривої половецької шабли в руці, справжній вільний і гордий степовий беркут. «Упав», — відповів Добриня, — «і більше не існує. Немає його. Або ти пішов далі, і зараз по всій нашій землі лється кров, стоїть стогін і плач, все горить у пекельному вогні». «А я сподівався, що хоч ви стрімаєте бативу», – похитав скрушну головою бачман. «А ви теж!» «Невже він справді дійде до останнього моря?» Що міг про це знати Добриня? Він стинув плечима і перевів розмову на інше на те, що зараз їх усіх голодних і смертельно стомлених далекою дорогою цікавило найбільше – упасти і заснути. «Отже, нам тут місця немає?» Так багато тут Людо спитав тихо-безнадійно. Багато. Але для вас місце знайдеться. Лягайте ось на цьому боці, а ми потіснемося, Чи не так, Іл'яси? Невже для тих нещасних не знайдеться тут місце? Ілляс люто вишкрів зуби, знову затряв кулаками. Ти занадто добрий, бучмане. Неханське у тебе серце. Але якщо ти такий добрий... Якщо жаліє з тих жовточубих собак, то поклади їх на своє місце, а сам сиди цілу ніч біля дверей. А я свого місця нікому не уступлю. Гадаю, усі мої співродичі теж такої ж думки. Гей, люди, скажіть ханові. У хизарі здійнявся галас. Одні підтримали Ільяса, інші бачмана. Значна частина боголів мовчала, чи то спали, чи не розуміли, про що мова, бо, як зрозумів, Добриня, то зібралися люди з різних кінців землі. Бачман не відступив, хоча Ільяс сукав кулаками перед самим його носом. Не будь дурним, Іллясе, гримнув він. Ти такий же раб, як і вони. Чого ж розпринтишся, чого носа тут задираєш? Він увесь напружився і випнув наперед ходи обличчя, здавалося, що мить, і ці два половці вчепляться один одному в горло. Тут до них метнулася ще одна постать. Це був молодий, в'юнкий, бистрий в рухах чоловік з вузьким неполовецьким обличчям, густою чорною бородою і копицею кучерявого чорного волосся на голові. — Іл'яса, бачмане, зупиніться! — голосно вигукнув він, розводячи їх руками. В його половецькій мові виразно вчувалося від луні якоїсь чужої, невідомої добреній говірки. — Чого сварка, чого не поділили? Соромно тобі, хай буде, Ільяс, що виганяєш цих нещасних на мороз. Хіба забув, які ми були, коли нас пригнали сюди? Та й зараз не краще, і тобі, бачма, не годі сваритися. І я сварився, друже, качір Уркуле. То Ільяс, як бачиш, зневажає добре ім'я половців, що завжди були гостинними людьми, як і урусути, коли до них ми приходили з добром, а не мечем, як і твій гордий народ, а Примітка аси предки осетинів. Аси завжди були гостинні, погодився Качір Укуле. Хто приходив до нас з відкритим серцем, того ми приймали з відкритими обіймами і пригощали всіх, що у нас було найкращого. Але хто приходив з лихим умислом, того ми зустрічали з мечами в руках. Як і кожен народ, зрештою, чуєш, Ільяси. «А ти хочеш цих нещасних вигнати в люту ніч на мороз», – сказав бачман. «Вони прийшли до нас, як до братів по нещастю, а ти...» «Як хочете собі, а я своїм місцем біля Жаровні не поступлюся», – кинув сердито Ільяс і відвернувся. А бачман рукою показав на темний, заповнений людськими тілами хизар. «Розташовуйтесь, де хто зможе». Не мене й тижні, як стане тут просторіше, Люди мруть щодня, як мухи восени. Вон, бачите, лежать доходяги, чи й доживуть до ранку. Добриня глянув у той бік, куди показав половець, і здригнувся. На матах лежало кілька голих, скоцюрблених тіл. «Так вони вже мертві», – вигукнув Добриня. «Ні, вони ще живі». «А чому ж голі?»